Banca Transilvania îți prezintă România în direct Cu Moise siguran La Europa FM Da, doamnelor și domnilor În cele trei minute care au trecut de când s-a terminat jurnalul de știri și am anunțat tema emisiunii de astăzi și până acum În șase familii din România s-a iscat o bătaie Ați auzit bine Așa ne spune statistica cel puțin. Șapte acum, că au trecut 30 de secunde de când a, ați auzit genericul emisiunii. Aceasta este frecvența cu care în familiile din România se petrece un scandal, cu violență, în sensul ăsta. O doamnă care ia bătaie de la un domn, un domn care ia bătaie de la o doamnă, niște copii pogniți. Asta se întâmplă dincolo de ușile închise ale unor familii altfel decente, însă vai, copiii sunt niște actori slabi. De regulă, comportamentul lor arată ce e dincolo de vizorul unei uși închise. Vedeți, săptămâna trecută s-a întâmplat în București ceva ce probabil că se întâmplă destul de des, dar nu avem cunoștință, și nu numai în București, în toată țara. S-a întâmplat o chestiune, așa, care a stârnit Facebook-ul. Niște adolescente și un adolescent, umilind o altă adolescentă. Părea avea 14-15 ani, maximum 16, hai să zic. O fată bătută, cu bestialitate, dezbrăcată de geacă, totul pentru a fi filmat și pus pe Facebook. Evident, poliția a găsit imediat, un judecător a decis să le dea un arest la domiciliu de vreo 30 de zile, dar întrebarea este, oare acest tip de comportament nu vine exact de la domiciliul ăla? Și mai interesant este faptul că opinia publică cumva, sau opinia Facebook, nu mai știu cum să-i zic asta, de se dă pe internet, unde ne vede și pe noi în momentul ăsta video, dacă vreți să vă uitați, a avut o reacție tot violentă. Adică au fost unii care au pus preț. Primă, pentru cine le prinde pe fetele alea bătăușe să le bată la rândul lui, lor. Nu știu cum să zic. Invers, uitați-vă la comportamentul sau nu, eu nu vă sfătuiesc să vedeți video-ul ăla, gândiți-vă doar la comportamentul uh, fetei abuzate, care plângea și se ruga, vă rog, nu faceți asta, vă rog, vă rog. Și acesta arată un comportament dobândit în familie, unul pacifist. Dar oare e bun? Ăsta pacifist, vă întreb. Cine și-ar dori să-și vadă copilul în felul acela? Dar cine n-ar reacționa în mod violent dacă și-ar vedea copilul în felul acela? Haideți să vorbim despre aceste lucruri, vedeți în societatea noastră destul de tradiționalistă în continuare, să ascunzi, să păstrezi o aparență e un lucru important, ține de decență, rufele se spală în familie, nu se spală în public, nu-i așa? Da, numai că dincolo de această, această secretomanie sunt drame despre care nimeni nu vorbește. Profit de faptul că la această emisiune doar eu sunt cel cunoscut cu adevărat, dumneavoastră puteți să vă dați orice prenume, de fapt că nu vă întreabă nimeni de nume și vă rog să vorbim în următoarele 45 de minute despre experiențele pe care le aveți sau despre care ați auzit în familia dumneavoastră sau în altele legate de violență. Hai să vedem care ar putea fi soluția până la urmă. 0372069599 Bună ziua Adina! Bună ziua, Moise! Mă bucur că sunt în direct cu voi, Este pentru prima dată, vă ascult cu foarte mare plăcere. Vreau să vă spun experiența mea ca și părinte de doi copii, doi băieți, de cinci ani și de 8 ani. Da. Sunt constat că foarte mult, inclusiv toate posturile de televiziune, știrile, caută senzaționalul, crimă, violul, violența, nenorocirile și exagerările. Lucrurile astea a le văd oricum. Dacă îi lasă părinții uh, să le vadă. Dacă îi lasă părinții. Eu și soțul meu, evident, să ne uităm la astfel, astfel de știri. În primul rând, nu îmi face mie bine ca adult, cu atât mai mult unui copil. Nu reprezintă o realitate și, în niciun caz, un lucru pe care să te. unde să-ți fixezi mintea. Este motivul uh... pentru care am lăsat o săptămână să treacă de la evenimentul respectiv până a lua decizia să vorbim despre ce s-a întâmplat. Dar în același timp vă întreb, Adina, oare e bine cum procedați? Adică oare nu creați în felul acesta niște victime, copiii dumneavoastră? Sau chiar dumneavoastră înși vă? Societatea noastră este una violentă. Chiar dacă o ascundem după niște norme despre care toți spunem, domne e bine să fie așa, dincolo de ele, de fapt, realitatea este alta. Sunt total de acord. Uh, numai că uh, pot spune din uh, punctul meu de vedere ex din experiența celor doi copii ai mei în felul următor cel mic a avut la grădiniță un copil violent o grădiniță particulară, uh, grădinița a ascuns lucrul acesta până când copiii au povestit uh, că sunt agresați, mușcați bătuți, împinși de, de celălalt bănesc. copil da? Așa. de celălalt copil lucrul ăsta manifestându-se în mod repetat și venind numai din partea unui singur copil. Așa. Um, și după ce ați aflat ce ați făcut? Eu am observat că comportamentul copilului meu este schimbat. Am încercat să văd ce îl nediniștește. Deși este un copil care spune atunci când îl doare, când îl deranjează ceva, este primul care strigă în gura mare că nu-i place și că nu-i convine. Reacția lui față de ceea ce s-a întâmplat la grădiniță a fost una de a tace din gură, pentru că ceilalți adulți au dat dovadă de toleranță, prea adică multă. educatoarele, vreți să ziceți. Educatoarele, directoarea grădiniței. Așa. A, a dat dovadă de toleranță, iar copilul a înțeles că trebuie să se retragă, trebuie să nu aibă nicio... să stea cât mai departe de copilul respectiv și nu a avut încredere să spună acasă de deci ce a fost întrebat. După ce ați aflat, uh, ce ați făcut, Adina? Am făcut înainte de a afla, pentru că mie nu mi se părea în regulă ce se întâmplă cu copilul, am fost cu el la psiholog. Am fost cu el la psiholog și am fost cu el la psihiatru. Și mi s-a spus de către două doamne diferite, după multe întrebări referitor la familie, referitor la mediul în care stau copii, mi s-a spus doamna, este o problemă la grădiniță. După două zile am mers la grădiniță la o întâlnire cu ceilalți părinți al căror copii fuseseră agresați aproape zilnici și care îi în plâns și spuseseră cu acasă. Am aflat cu stupoare ceea ce se întâmplase. Uh, și ce ați făcut? Ce am făcut? Uh, grădinița, după cele întâmplate, a luat decizia să mute copilul respectiv de la grădiniță iar noi ca părinți, uh, acel copil a fost scos din, uh, din mediul celorlalți copii, iar noi ca părinți am rămas în continuare cliența ale, aceste, ale, aceste, ale acestei grădinițe. O rezolvare pe care v-a avantajat. Nu, nu pot să spun că m-a avantajat, ba, în niciun caz. Ba, da. dar da. Prin lipsa acelui al copil, da. Adina, în același timp trebuie să fiți conștientă de faptul că respectivul copil era el însuși o victimă. Sunt total de aceeași părere. Adică, s-a gândit cineva, de exemplu, să sune la poliție și să spună, băi, poate protecția copilului ar trebui să vadă ce e în familia acelui copil? Um, din câte știu eu, familia respectivă a fost atenționată de mai multe în mod repetat. Um, I-a fost solicitat o... Um, dovada faptului că ar merge cu copilul la un control psihologic, lucru pe care l-a refuzat. Grădinița acasă se, să nu intre în probabil niște conflicte mult prea personale a convenit a găsit suficient să scape de problema respectivă și să nu mai ai bătangență cu ea. Oh, da, societatea noastră a găsit chiar și soluții pentru astfel de cazuri, Îi zicem ADHD. Dacă vă mai amintiți dumneavoastră, a existat la un moment dat un scandal despre care n-am vorbit, deși aș fi vrut la vremea aia, da, mă rog, legat de un copil de la Pitești care era scos din colectiv, părinții lui refuzau consilierea de specialitate și avea ADHD. Să știți că ADHD-ul ăsta e o chestiune așa cu care unii medici sunt de acord, alții spun că nu există și că am inventat o treabă ca să mergem mai departe și să nu ne intereseze decât de ceea ce e în familia noastră. Dacă familia noastră nu are probleme, atunci știți care e adevărata problema, Adina, și vă mulțumesc pentru telefon. E că peste ani copiii s-ar putea din nou întâlni, pe stradă, într-un parc, sau mă rog. Deci problema în sine n-a fost rezolvat. Ea subzistă, ba mai mult decât atât. creează pui, se perpetuează, se răspândește. Ce spune Sorin? Bună ziua! Bună ziua! Cred că... Principala vină, să spunem așa, e a sărăcii. Cred că sărăcia este violență. Permiteți-mi să-mi pun un pic punctul de vedere. Vă rog. Cred că dacă ne uităm la o statistică, vedem că în județele cele mai sărace, cred că sunt și cele mai multe cazuri de violență. Nu. Pentru că, sunt cele, aici, mai cele, mai cele mai puține raportate. Cele mai puține raportate, într-adevăr, cele mai puține raportate. Deci, ceea ce vedeți sența? dumneavoastră pe la știri cu topoare în cap la vaslui în Dâmbovița și în niște județe din Oltenia chiar, um, alea sunt situații extreme. Sunt situații în care dumneavoastră să ajungem la niște infracțiuni grave. În cele mai multe cazuri, violența premergătoare constă într-o palmă. Două. Trei. Și de alea nu mai știe nimeni. Nimic. Nimeni nu vorbește Eu nimic. Dar permiteți-mi să vă spun din ce știu și cunosc că vin două lucruri. Violența casnică care pleacă de cel mai multe ori din discuția asupra situației financiare a familiei și doi din, cau din cauza, mai bine spus, a educației sau a lipsei de educație. Vorbiți din propria experiență? Din ce cunosc, da. Nu, vrea din să vorbim puțin despre dumneavoastră Sorin, pentru că n aș vrea să facem o emisiune așa de teorie. Hai să vorbim despre e... lucruri concrete. Despre lucruri concrete, știu ce se întâmplă în familii, în concret ce se întâmplă în familii, și majoritatea discuțiilor pleacă de aici. Totodată pot să vă spun că am trăit pe propria piele violența, cu ghileme de rigoare, din liceu și știu ce, din, de unde pleacă și unde se întoarce. Și tot sărăcia. Adică Cam exact cum? Să vă spun eu că așa am Eu am spre exemplu. Așa. Ca licean. Da. Calician, Spre exemplu, când am plecat prima oară, prima oară la liceu, tatăl lumea mi-a spus așa. Cine dă primul câștigă. Ai mare grijă ce se întâmplă. Cum pornești în liceu, așa o vei ține toată viața. Hmm. Interesant. Deci e un lucru de genul ăsta. Și vă spun Ce vârstă aveți la Sorin? Ce vârstă aveți? Aproape 28 de ani. E interesant, eu am peste 42 de ani, și pot să vă spun că pe vremea când eram eu un liceu, în fiecare recreație mare, care a dura 20 de minute, parcul liceului meu, fiind unul foarte mare și în care profesorii ne mai și pierdeau câte o dată, în fiecare pauză mare se organiza câte o bătaie în parc. Dar nu era o chestiune legată de bani sau de, de supremație, poate. Era vorba de la început și până la sfârșit de o cultură a violenței care venea exact. și din familie și din filme exact. și de peste tot, adică ne băteam să vedem care e cel mai tare, ne băteam exact. până ne umpleam de sânge în sensul ăsta. Tocmai de asta spun, că e lipsa de educație sau educația primită acasă. Suntem educați în spiritul violenței, cel mai puternic câștigă. Ca măsură, eu cred că, și deși părinții sunt foarte împotriva acestor teste, cred că în fiecare ciclu, școlar cel puțin, dacă nu în fiecare an, trebuie să existe teste psihologice pentru copii. Astfel încât ei să știe, psihologii, profesorii, părinții, cum se dezvoltă copilul lor, în ce direcție să l îndrume, cum să introducă un copil într-o comunitate sau cum să-l și să-l introducă într-o comunitate care l-ar face mai bun. Da, de, niște, mm. de niște teste psihologice obligatorii pentru părinți, ce zice? Și cred că și reeducarea părinților, odată cu copiii, deși sună foarte dur, cred că ar fi una dintre cheile succesului schimbării societății românești în ansamblu, mm. în bine. Să vă spun așa despre, apropo de chestiunea asta, dacă vă mai amintiți dumneavoastră, acum vreo, vă și spun exact, patru ani în 2012, pe când Liviu Pop era ministrul educației, am avut noi aici la România în direct o ediție despre cum ar fi ca noi părinții să avem acces pe internet cu parolă la camerele de luat vederi din clase, de la școală. Astfel încât să vedem fiecare ce ne face poama pe acolo, măcar să știm o treabă. Măcar să-i bătem, nu? dacă asta știm noi să facem ca părinți. Bă, dacă îl bate al tău pe altul, îl bat și tu, nu? Sau cum? Ei, Lucrurile s-au oprit, pentru că școala este de asemenea o, o familie extrem de închisă, care se protejează, păstrează niște aparențe. Nu vrea să se știe ce e dincolo de acolo, mai e că de-aia mi -am amintit Liviu Pop a fost de acord cu chestiunea asta. Iar el fiind un sindicalist a ajuns ministru. Iar după aia, bineînțeles, când s-a dus acolo la minister, l-au luat aia la șuturi, că și ei proveneau tot din familii cu violență, știți. 0372069599. Haideți să povestim mai mult fiecare despre experiența lui. Eu sunt, adică dumneavoastră știți cine sunt eu, eu nu știu cine sunteți dumneavoastră, Elena. Bună ziua! Bună ziua! Povestiți orice, nu vă știe nimeni. Vă ascultăm. Da, dificil. Pentru că. Am văzut copii. Dați-vă un pic mai aproape de fereastră că. E semnal... Da, ca să-ți prindem mai bine semnalul Că se aude contraruperi Ok, sunt într-o zonă unde nici nu prea am semnal Ziceam că sunt, uh, sunt o mamă de trei copii Care a fost abuzată de către fostul soț Și care a plecat cu copiii de acasă Dumneavoastră ați plecat să... sau soțul a plecat cu copiii? Eu, Așa. Eu. În urma abuzurilor în familie Am luat copiii și am plecat de acasă am făcut asta nu neapărat pentru mine, ci pentru copii. Și regretați? Nu, nu regret niciun moment. S-a întâmplat recent, ce... încă vă afectează foarte mult, îmi dau seama din vocea dumneavoastră. S-a întâmplat relativ recent, da, dar nu asta este. Ideea este că am plecat, pentru că n-aș vrea ca ei să învețe lucrul ăsta. Ce vârsta au copiii? 12, 8, 8 și 5. Și credeți că n-au învățat deja? Adică, cât timp au asistat la violența dintre? Suntem de vreo 5 ani de zile, la episoade de violență. Comportamentul lor începuse să se schimbe. Au devenit interiorizați, triști. Au devenit alți copii, deci nu erau copiii mei, parcă nu erau copiii mei în raport cu dumneavoastră, dar atunci când erau în afara familiei, cine știe ce fel de comportament au avut? Da, exact, exact. Și un pecat. Și acum suntem bine. Ce vreau să spun este că din punct de vedere al societății la noi, violența în familie nu este, este, este băgată suprași, inclusiv de către autorități, da? Deci după, după acel ultim episod de violență fizică la care i-au asistat. Um, Poliția așa că am băga capul între umeri, înțelegeți? Da, Ideea nimeni, este nu că... să nimeni nu vrea să știe ce e în interiorul nu unei familiei. nimeni ce se întâmplă. Nu interesează. Nu interesează pe nimeni. Nu interesează pe poliție, nu interesează pe procuror. nu interesează. o plângere în de sensul ăsta? Ați mers la poliție, Elena? E foarte amuzant. Este foarte amuzant faptul că am făcut acea plângere cu o întârziere de două zile după termenul legal. Este amuzant până și faptul că există un termen legal pentru astfel de faptă. Este amuzant că dacă trec cele 60 de zile de când s-a petrecut fapta și faci o plângere la 61 de zile, fapta este ca și ne, nefăptuită. Există niște probleme legate de prelevarea unor probe, cum ar fi urmele fizice ale violenței. Dar de ce v-a atât de mult să mergeți la poliție? Probabil din cauza faptului că era mult prea bulversat, că... din mai multe motive. De, nu rușine? Este de rușine? De ele... rușine, evident. Elena, care credeți dumneavoastră că ar fi o soluție pentru societatea noastră pentru a diminua situațiile de acest fel, pentru a fi mai puține, indiferent că știm de ele de sau nu știm de ele? este civilizația, și asta e o parte de civil, uh, violența în familie, E, ține de civilizație și părerea mea este că civilizația... De educație, vreți să vezi. spuneți. Educație, da, educație în familie. În primul rând în familie. Și în al doilea rând, ca și societate, societatea nu trebuie să permită aceste lucruri. Ar fi fost normal și firesc ca eu să nu trebuiască să depun nicio plângere. Ar fi fost normal ca odată poliția chemată și ambulanța chemată să se autosesizeze și să demareze ei fără să trebuiască eu să insist sau să cer să facă ei lucruri. Ar trebui ca plația să fie mult, mult mai aspră. Dumneavoastră aveți dreptate, vă spun eu, în codul nostru penal, într-adevăr, cele mai multe infracțiuni împotriva persoanelor pornesc uh, la plângerea prealabilă, așa se numește. Deci poliția vine și dacă nu faceți plângere, poate eventual să dea o amendă ca să liniștea publică, asta în caz că v-au auzit și vecinii. Vorenta în familie este o chestie care te afectează nu pe tine ca persoană, nu, nu numai pe tine ca persoană, nu numai pe copiii tăi. Este o chestiune care se răsânge asupra societății, pentru că este ca un joc de domino. O piesă lovește pe alta. Așa și este, ajunge... dar haideți să vă întreb altceva, Elena. Vi s-a întâmplat vreodată, înainte ca dumneavoastră să deveniți victimă, să auziți vecinii cum se ceartă sau cum se bat? Da, și am intervenit. Da. Am ieșit din casă, m-am dus, am bătut la ușa lui și am spus să se potolească pentru că voi chema poliția. Și s-a potolit. Și mă credeți că nu i-am mai auzit cu scandal? Dar nu e suficient că nu mai eu să fac să asta. Deci soluția, este din ce? punctul dumneavoastră de vedere, ar fi ce? Să vorbim mai mult despre asta? Sau... Cum? Să vorbească ah, mai mult despre asta și lumea să uite de rușine și să vorbească. Și Va... este, nevoie, da, este nevoie? Este nevoie de a legislației în domeniul acesta, pentru că, realmente vorbind, nu există, nu există o legislație, nu există canale alte țări unde a -a, a, să auzi că vecinul își bate nevasta ai chemat poliția și omul ăla este încătușat și dus de urgentă la poliție. La noi nu, nu există lucrul ăsta. Da, nu, nu există. există, dar v-aș aminti, aminti Elena și tuturor de înfiorătorul scandal care a fost numai târziu de toamna trecută legată de autoritatea de protecție a copilului din Norvegia, din Norvegia care a intervenit într-o familie și a zis, măi, ăsta își bate copiii, hai să îi luăm copiii. Iar societatea românească, și nu numai societatea românească, mă rog, au fost, au fost, mă rog, niște mișcări așa generate și pe niște religii și așa, mai insist foarte mult, dar reacția a fost una foarte puternică. Într-adevăr, au zis, doamne, dar de ce se bagă? niște abuzuri astea, ce e în familia omului acolo? Vă mulțumesc pentru telefon, Elena, și pentru faptul că v-ați făcut curaj să ne împărtășiți aceste experiențe ale dumneavoastră. România în direct, la Europa FM. Te ascultăm! 0372069599. Bună ziua, Gabriel. Bună ziua, Moise. Vă ascultăm. A, din experiența trecută și am avut violențe în familie cu părinte care era alcoolic și de mai păfuga de acasă, era micuți. Ideea este că se pune în print, având o vârstă apropiată de a ta, cu cheia de gât și având acele, edu, acea educație a violenței, că așa era propagată pe vremea respectivă. Supraviețuind într-un mediu ostil, ca să fim Așa mistici. era. Și acum am și eu copii și de întâmplare am trimis la găință copilul. Copilul, la un moment dat, că a fost de spunea învățătoarea că e suspect de ADHD. Faptul că eram mai retrat. Am venit acasă, la un moment dat și l-am zărit cu urme de mușcături pe mână destul de grave un alt copil. E, în momentul respectiv am discutat cu învățătoare care a dat din numeri, cum că tot ei devină fiind mușcat, lovit, în fine. I-a spus copilului, ai probleme cu copii, spune la doamna învățătoare. E, copilul meu a învățat un lucru, spune la doamna învățătoare două ori, de trei ori și după aia s-a luat la bătaie pe respectivul copil. Și timp de vreo trei ani de zile, când copilul respectiv -a ducea, îl deranja, a meu îl bătea. Asta, faptul că s-a învățat acolo. Faptul că uh, învățătoarea, care este mama copilului la grădiniță, n-a știut să gestioneze lucrurile la alt respectiv. Și dumneavoastră, uh, când ați aflat această situație, ce ați făcut? Am și am discutat cu învățătoarea și am invitat și pe ceilalți la o discuție, dar nu s-au prezentat. Uh -huh. Și faptul că, inclusiv, acum este la școală, am avut aceeași problemă, pentru că uh, mi-a spus copilul să nu fie violent. A fost bătut doi copii Am discutat cu învățătoarea, am invitat să vină Părinții, nu vor să vină pentru că învățătoarea Nu vrea să aibă scandal e, Acum am spus copilul meu, dacă continuare Vei fi bătut și tu crezi că uh, Trebuie să ripostezi, ripostează Pentru că în continuare uh, Sistemul de învățământ este foarte închis Iar dacă vii Gabriel, diput, eu cred că dumneavoastră a spus asta de la început La început am discutat Pentru că copilul nu avea voie Mai ales că soția este șapte a am în învățământ și știa, fiind oameni mai... Trebuie să fiind mai tineri ca actualii profesori a copilului, încercați să schimbăm spun ceva. Dar, ulterior, văzând copilul vine bătut acasă, spune, Tata, îi spui la învățătoare că te agresează, dacă nimeni nu face nimic, aș văzut și o atitudine și discut și eu cu ea, atunci asta este trebuie să te apere. Uh -huh. în acel motiv, învățământul ca și consideră psiholog, adică eu aș considera că o dată, pe lună, părinții și copilul ar trebui să aibă o întâlnire cu acea învățătoare, profesoară, educatoare Atitudinea școlii poate... este de numă amestec, asta este foarte clar și putem vorbi și despre asta, dar discuția nu este aici numai despre copii Gabriel, încă o dată vă spun, și... Dată vă spun și vă rog să mă iertați că am tupeu să vă spun asta direct ceea ce spuneți, ceea ce povestiți noastră nu este credibil uh, este Copiii nu credibil. devin violenți, copiii sunt mimetici în general, să știți iar ei, Dar... cel mai des copiază modelul tatălui, indiferent că vorbim de o fetiță sau de un băiețel. Cel mai des copiază pentru că, mă rog, cel mai des tatăl este autoritatea în familie sau lipsește mai mult de acasă sau, mă înțelegeți, e o chestiune care nu care ține, de, ține de niște împrejurări obiective. În momentul în care tatăl este excesiv de autoritarist, chiar dacă copilul ascultă de autoritatea tatălui sau a mamei, el se comportă mimetic, cum spuneam mai devreme, se comportă într-o altă conjunctură copiind comportamentul pe care l-a prins în familie. Ideea este că dacă la școală se comportă altul, copilul față cum știi, nici cei de la școală nu spun, știi, copilul tău are probleme, ar trebui să faci cu tare, cu tare. În momentul în care nu uh, detistezi o problemă și nu încerci să o uh, expui familiei, normal că problema va persista. Iar eu, ca părinte, înțeleg uh, lucrurile altfel. Deci la noi problema de a rezolva prin tăcere este cel mai ușor lucru și nimeni nu vrea să complice. În momentul în care școala nu organizează să zic uh, întâlniri cu părinții, cu un consiliu psihologic în care se pot să pot comunici problemele, să pot să fi problemele se găsești o rezolvare, nu poți să rezolvi ceea ce nu știi sau cea ceva ce nu se dorește de a te rezolva. Adică lumea da, prea am înțeles și v-ați făcut înțeles, vă mulțumesc pentru telefon. Eu vă spun că, da, aveți dreptate în proporție de 99,9%, dar dacă 0,01% este vina părintelui care dă vina pe școală, atunci deja vina părintelui e mult prea mare. Ar trebui să se implice mult mai mult. Deci, eu sunt de acord cu dumneavoastră. Școala nu face educație de bază. A, asta spun mulți profesori aici la această emisiune de câte ori vorbim despre educație. De câte ori uh, le spun există familii în România în care copiii nu primesc cei șapte ani de acasă așa cum îi înțelegem și atunci cineva trebuie să compenseze. Școala trebuie să compenseze. Adevărul este că în foarte multe familii copii nu primesc nu numai cei șapte ani dacă să primesc chiar niște lucruri greșite, cum ar fi un comportament văzut în familie și care este violent. Iar școala nu se amestecă pentru că nu scrie în fișa postului să facă chestiunea asta. E o dezbatere pe care sigur trebuie să o avem și să o avem și să o avem până într-o zi niște politicieni vor înțelege aceste lucruri. Că școala trebuie schimbată. În același timp însă, cred că noi, ca părinții, am face un mare pas înainte dacă, dacă ne-am recunoaște problemele noastre ale fiecăruia dintre noi pe care doar fiecare dintre noi și le știe Vă mulțumesc pentru telefon, Gabriel 0372069599 037, Magdalena, bună ziua Magdalena? Alo, da Bună ziua, vă ascultăm Bună ziua Sunt mamă a patru copii cel mai mare este clasa 8 -a. Și vreau să vă dau dreptate că majoritatea problemelor sau violențele care, care sunt la adolescență acum, părerea mea, uh, se vede în familie. Un copil se vede în familie, părerea mea asta face și la școală. Am avut o problemă cu băiatul care e clasa 8. Dar noi suntem veniți din străinătate. Am fost în Italia, am lucrat 14 15 ani, am întors acasă de 3 ani. Deci eu, în primul an de școală, a trebuit să mă duc cu el de mână la școală pentru că copilul meu era frică să meargă singur la școală. Vreau să vă zic că într-o clasă, într-o școală bună. Deci uh, are colegi numai de doctor, numai de advocați, numai de medici, dar uh, la învățătură, deci este o, o, o clasă foarte ok, din punct de vedere uh, al învățământului. Așa. Dar când se, când se sună uh, clopoțelul, deci la, în recreație, e un haos total. Deci am fost de două ori la școală invitată de doamna dirigintă ca să văd cum se comportă copiii în pauze, am rămas încreminită. Deci am rămas pur și simplu încreminită de Îți ziceai că sunt zicea niște animale Deci copiii necontrolați Se loviau, se exculpau, se înjurau Deci în jurii nu de, Deci vă spun în jurii ca la ușa cortului Și ce deci, ați am făcut, rămas Am făcut o ședință cu părinții, într-adevăr mi s-a spus că sunt prea conservatoare Că sunt în modă veche spus, făs, dumneavoastră? Poftim? Dumneavoastră vi s-a spus asta? Da, de da, către pentru că am spus că de către ceilalți părinți, pentru că am spus că la mine în familie nu se jur, la mine în familie nu se vorbește așa și am fost, am fost luată în răz pentru că sunt de modă veche, adică vezi, oameni țin copilul toată ziua în casă și nu lasă să, să uite la televizor, nu e adevărat, copilul meu are televizor, are telefon, are internet, dar nu, nu despre asta vorbim. Vorbim, vorbim și că... despre asta, vorbim și despre De ce să eu nu vorbim? Cred, eu, eu cred că copilul Ceea ce vede acasă Ceea ce vede în familie Ceea ce vede la mama și la tata La rândul lui De mic, de mare, de adolescent Aceea va face pe viitor Și referitor la ce vorbea uh, Domnul din fața mea Nu sunt de acord cu el pentru că uh, Și-a și -a instigat copilul la, la ură și la bătaie Eu sunt mai face de fel Și spun că Odată un copil, într-adevăr, poate să fie umilit în fața clasei, dar dacă tu nu ripostezi la rândul tău, le-am spus și copilului meu, niciodată n-ai voie, niciodată, indiferent de ce ți se întâmplă, n-ai voie să dai într-un copil. Eventual ce duci și spui la doamna dirigintă, la doamna... Și el ce a zis? La... Copilul meu niciodată n-a ripostat. Dar ce a zis când i-a spus asta? Da, a acceptat. A zis, da, mama, dar e greu. Știu, mama, că e greu. Dar dacă noi ripostăm la rândul nostru, unde mergem? Vedeți, vă mulțumesc pentru faptul că ne-ați povestit aceste lucruri, Magdalena. Vedeți, lucrurile sunt ceva mai complicate de atât, dar asta, sigur, ține și de capacitatea noastră de adulți de a înțelege niște valori și de a le accepta și mai mult decât atât, de a le pune în practică. Că mulți dintre noi suntem foarte religioși, suntem, mă înțelegeți, numai cu Dumnezeu în sus și în jos, cu cruci peste tot, iar eu respect asta. Atâta vreme cât putem trăi în niște modele modelul lui Isus fiind cel mai bun dintre toate, indiferent că ești religios sau nereligios până la urmă. Dar acest model nu îl înțelege toată lumea. Uitați-vă ce înseamnă să întorci de fapt și celălalt obraz. Isus de fiecare dată ține o pildă. El știe cum să vorbească. Știe cum să infrunte înfrunte pe ceilalți într-un mod neviolent. Noi le putem spune copiilor noștri, ok, dacă dă unul în tine, stai. Și atât. Dar va ajunge victimă și nu știm cât de victimă va ajunge în final. Problema, încă o dată, problema s ar putea cea mai mare să fie la noi, părinții, și la, la, la lipsa noastră, de fapt, de educație, care se perpetuează mai departe pentru încă o generație. Ce spuneți, Gabi? Bună ziua! Bună ziua! Um, trei lucruri importante și scurte o să încerc să punctez. Unul vis-a-vis de comportamentul mimetic pe care l-a menit mai devreme și vis-a-vis -vis de modelul patern în comportamentul care numetic, în orice... ca să înțeleagă toată lumea, e comportamentul cuiva care copiază pe altcineva sau altceva. Da, exact. Mi-amintesc din copilărie, asta însemnând de acum, nu știu, avem 90 ani, acum am 35, deci undeva imediat după revoluție. Aveam o vecină, un an, un an mai mare decât mine, care era bătută groaznic. Dacă vă amintiți, furtunele acelea de la mașinile de spolat. Dintr-un plastic lux. înfiorător de tare da, Era dezbrăcată la pielea goală Întinsă pe pat și bătută Cu acel furtun De către tatăl ei Aparent fără niciun motiv cel puțin noi copiii din blocul respectiv Din zona respectivă Pur și simplu îi auzeam țipetele Și atât Nu știam care e motivul pentru care o bate Sper că acea fată n-a ajuns să copieze comportamentul tatălui ei uh. A doua chestiune pe care vreau să vă spun este vis-a-vis -vis de bătăile din școală, să zicem, care erau considerate metode educative, să zicem, la A, fel de. De către cum... profesori. Exact, de, de către foarte profesori. Foarte mult suferă domnii profesori, să știți, domnii și doamnele profesoare. Unii și doamnele dintre, deci nu, vrem, da. nu generalizăm. Dar nu, sunt nu. unii care chiar suferă de faptul că, băie, nu poți să-i zici copilului nici mai nimic. Că te, te filmează cu telefonul la el. Da, da. deci te, te filmează și te dau pe Facebook cu telefonul. Deci da, nu mai poți să faci nimic. Da, dar să folosească arătătoarele, liniile de lemn și, mă rog, mai știu eu ce instrumente foloseau în clase. Eu, vă spun eu, compasul de la matematică, ăla de Asta scris -am pe tablă. l o tabl. cu oh, leo, la matematică. Ăla la palmă ce era, hai de mine, bine, da, n-am luat decât exact. o singură dată când mi-am făcut tema. Odată am făcut cunoștință cu el, dar alți coleg da, și uh, vă dați seama că frustrarea colegilor se aduna în momentul în care mâncau bătaie de la profesori și toată frustrarea asta adunată se vărsa asupra colegilor mai slabi în recreații, bineînțeles. Și așa se uh, manifestau, nu știu, se, se creau bătăi în pauzele de la școală. Și încă o chestiune pe care ați menționat-o la începutul emisiunii, dacă mi-am amintesc eu bine, este vorba despre psihologi, despre faptul că, într-adevăr, copiii ar trebui să meargă la psihologi. Eu am zis că Din... părinții ar trebui să meargă la psihologi. A, cu atât mai grav, dacă părinții ar trebui să ba meargă nu, la psihologi. Nu, nu, nu, hai, nu. Acum, hai să o luăm. Deci Vedeți, ne sperie această idee. Să zicem că, la un moment dat, într-o clasă sau oriunde, da, pe stradă, poftiți așa, un psiholog sau cineva de specialitate, sesizat de poliție, de trecător de cineva, determină un comportament agresiv al unui copil. N-ar fi logic și firesc ca părinții acelui copil să fie obligați să stea de vorbă cu un psiholog? Ba da, dar vă rog să țineți cont de faptul că anual din școli precum Universitatea Spiru Haret și nu vreau să dau alte nume, ies sute de psihologi, între ghilimele din punctul meu de vedere, pentru că știu un caz de o, o colegă de-a deci mea... putem care contesta orice, să știți. Asta fac domnii profesori cel mai des cel mai des um, ei spun cine să ne evalueze domnule pe noi trebuie să plecăm totuși de la niște sisteme nu, de referință, exact, sigur, trebuie să plecăm de la niște sisteme de referință, ideea este că trebuie doar să avem grijă um, la cine mergem să nu mergem la absolut primul psiholog care ne iese în cale pentru că s-ar putea să dăm din lac în puț dacă înțelegeți ce vreau să spun s-ar putea ca sfaturile pe care le primim sau s-ar putea, putea ca strategia pe care o adoptă acest psiholog să nu fie cea potrivită pentru noi. Din punctul meu de vedere, violența ar trebui eliminată complet, atât din școli, cât și din societate. Nu știu cum să spun, dacă am putea să trăim... Da, suntem cu toții de acord acestutine. cu asta. Da, flower power, așa. Da, da flower power. Bun, deci dar eu vă întreb cum facem asta? asta? Deci nu... Cum probabil că toată lumea o să zică <laughs> la fel ca dumneavoastră, Gabi, dar întrebarea da. este cum facem? Care-i metoda? facem asta? Nu suntem În primul și în primul rând trebuie să ne educăm noi Înșine, ca oameni, dar toți deodată ar trebui să ne educăm, pentru că degeaba eu îmi duc copiii și le spun copiilor mei, nu dați atâta timp cât um, părintele de lângă mine spune copilului cine dă primul ăla câștigă. Da, și am avut, da, înțeleg foarte bine. Chiar mai devreme am avut un exemplu de acest fel În o emisiune. Vedeți, în momentul în care intri în direct, ești tentat să zici, măi, dar eu ce bun sunt, și Victor scrie și mie la ce oră ies, că parcă aș mai sta de vorbă. Bună ziua, Mihaela! Bună ziua, Maestru, și te felicit pentru tema alesă. O temă sensibilă de care toată lumea fuge. Vedeți că mai avem doar un minut, Mihaela. Uh, am fost victima violenței. A, copiii mei au avut urmări de pe urma acestei fenomen, ca să zic așa, și l-a reîntâlnit fetița mea la școală cu un copilaj foarte agresiv, care bătea pe toată lumea. Bătea la modul de dat cu capul de dulap, întors mâinile. Eu că dacă am încercat eu ca părinte să iau atitudine în sensul de a găsi o soluție, pentru că mi-am dat seama că acel copil... Da. Să termină emisiunea și aș vrea să punem o concluzie Mie mi-e mi -e foarte greu După discuția de astăzi și altele Pe care le-am mai avut, că nu e prima dată Când avem astfel de discuție la România în direct Și vă promit că vom mai avea Ce ar trebui să înțelegem și să facem Noi ca societate pentru a stopa Măcar perpetuarea să luăm acestui atitudine. Asta e părerea mea, să luăm atitudine Și să nu mai ne fie frică, să, frică Adică să dăm, și, mulți să dăm și noi Hmm? Nu să dam și noi, nu, să luăm atitudine și să nu lăsăm uh, lucrurile, uh, nu, fenomenele agresive să treacă pe lângă noi dacă nu ne afectează. Vă mulțumesc pentru emisiunea de astăzi. Ați ascultat România în direct la Europa FM. O emisiune susținută de Banca Transilvania.